Давай, мужиче, до зв'язку. Стефан, ледве стримуючи на доту, підійшов до туалету і там вивергнув із себе весь свій сніданок. Стан його був жахливий. У нього підгиналися коліни, тремтіли руки і зачей самі собою капали сльози. Трохи опанувавши себе. Сполоснувши обличчя холодною ведою, він відчув, що готовий повернутися до читацької зали. У голові, в животі і в серці билося одне запитання. Як вона могла? Він сів за своє робоче місце навпроти вікна. В читацькій залі сьогодні було людно. Студенти після канікул повернулися до навчання і тепер голосно шепотілися, переписуючи один в одного цитати для рефератів. Він зайшов в соціальну мережу, де було зареєстровано Андреа, і стерпив іще один удар страху, коли побачив, що Андреа вийшла в онлайн. «Привіт, Андреа!» – написав він Ізовмер. За якусь хвилину чи дві вона звалася. «Привіт, Стефане, Рада тебе чути! Сиджу зараз у кафе з подругою. Така хороша погода в нас, ніби скоро вже прийде весна. П'ємо капучино, як ти?» «Хочу тебе дещо спитати», – надрукував він. Ти живеш зараз з іншим чоловіком. На іншому кінці запала мовчанка. Так, Андреа зрозуміла, що обманювати вже недоречно. Я хотіла тобі розповісти про це, коли ти приїдеш. Не хотіла казати тобі про все це по інтернету. Як ти сміла, гнівно написав він. І відчув, що більше не має бажання мати з нею нічого спільного. Ні слова більше буває. Стефан відписала вона, ох уже ці імітації, емоції у чаті. Нам було так складно спілкуватися з тобою останнім часом. Ти кудись віддалився зі своєю роботою, а далі? Я застріла Нікиту. Стефан краємука продовжував читати її повідомлення, відчукуючи настроювання блокування користувача. Ось і воно. А у, Стефана, відгукнись. Я хочу сказати, що я ще нічого остаточно не вирішила для себе. Це були останні слова Андреа, після чого Стефан із задоволенням заблокував її. Він вимкнув планшет і втупився вікно, де знову вкотре за цю зиму падав сніг. Зима видалась особливо святковою у Львові. По якимсь часі Андреа зателефонували йому на мобільний, але він не став турбувати себе відповіддю а просто перевів телефон у беззвучний режим. І ще трохи посидівши біля вікна, він склав свої папери і пішов. На сьогодні його робочий день закінчився. Ідучи серед міста, він ховався глибше у комір пайта. Його сльози легко можна було сплутати з лопатими сніжинками, що танули на скельцях окулярів. Він прийшов додому, розпалив п'єц, поїв і сів читати біографію Штукенгайзена. Читання трохи заспокоїло його, але читаючи, Стефан несподівано наразився на думку, що історію з Андреа.